Bismillahirrahmanirrahim Kitab al zakati Buat menerangkan zakat Mas'alatur Qala At-Tirmizi Al-Hakimi wa ghayruhu min As-Shufiyyah la zakatu 'ala al anbiya al 'alayhi as-salatu was-salam Suatu masalah At-Tirmizi dan tokoh-tokoh sufi menyatakan bahawa tiada kewajiban zakat bagi para nabi Iz la bilka lahum Allah karena tiada kepemilikan yang diwajibkan zakatnya oleh Allah. Lakinnallazi naqalah al-Juhabaza 'anil nasi annahum yamlikuna ka Sementara lain halnya Juhabaza berkomentar lain para nabi memiliki hak milik sebagaimana yang lain. Fa lahiru anna milkahum atammu wa adhamu litamami kemal bidih fi sa'iril ahwal bahkan dalam kenyataannya kepemilikan mereka lebih kukuh dan dominan karena dominasi mereka pada aspek-aspek lain ala tara annahu yalzamu almalika al mubtara badlu malihi lahu sallallahu alaihi wasallam Terbukti dengan kewajiban mengeluarkan harta yang dimiliki oleh seseorang, sekalipun dalam keadaan darurat demi untuk kepentingan Nabi. Wa annuhu yufti mahjatahubibahjati, serta bahwa Nabi berhak menebus kewajiban orang lain dengan haknya. Fahidahkan A'aulah dimiliki, kuli malikin memalikih hidhu. Bil Muhminin Amin Al Fusihit. Pernyataan kepemilikan Nabi melebihi kepemilikan orang-orang Muhmin, bahkan atas nyawa mereka sendiri. Fakir fala yamliku mala milku mala milku ligarihi alaihi ida taqrar alik. Fakroh ini menunjukkan bahawa Nabi mempunyai hak milik sebagaimana yang lain. فَحُكْمُ الْأَنْبِيَا فِي وُجُوبِ زَكَةٍ هُكْمُ غِرِهِمْ Ini dikandung maksud bahwa Nabi pun wajib mengeluarkan zakat. وَاسْتِمْبَاتُ ذَلِكَ مِنْ قَالِ إِسَى عَلَيْسَلَامِ كَمَا حَكَهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَالِهِ عَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَصَانِ بِالسَّلَاتِ وَالزَّكَةِ مَا دُمْتُ حَيَّةِ Ingatlah hukum ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu tentang cerita Nabi Isa alaihi salam A'udzu billahi wa asni bis salati ma tumtu Itu pendapat Mungkin ada pendapat lain juga Kita tidak tahu di kita kitab lain Tapi yang jelas Pendapat ini Didasarkan pada kejataan hidup yang panjang ya, Dan juga menggunakan Pemikiran akal Berdiri mengatakan bahawa nah, Kalau para ambia itu wajib jangat Kenapa nanti tidak Loh, gitu. Nah, Setelah itu wa tike ke fald da ta kunana syarat ma tajibu fihi zakah bad barakan syarat zakat syarat harta yang wajib dizakati masalatu tajibu az zakatu fi jami'i ma yamlikuhu al muslimu al hurr mimma wajabat zakatuhu walau madina satu masalah semua harta wajib zakat yang dimiliki oleh orang Islam mereka harus dikeluarkan zakatnya meskipun status harta dalam piutang orang lain. Wahat tafidz ini allahy ala ghirih ala al-muqtamadi tingkana nafban al-zahapan al-fidatan la nahwim asyiatin wahabin walau piutang yang terdapat di orang lain berbentuk emas dan perak bukan jenis binatang ternak dan hasil bumi. Na' laukanallahu manaihu inda ghirihi 'ariyah wa jabat zakatuha bi Betul. Sampai bahkan sampai jika ia memiliki aset yang dipinjamkan orang lain, maka baginya tetap harus zakat dengan persyaratan yang telah ditentukan Karena hal lam tukhrij an milkihi karena kepemilikan belum beralih darinya bikhilaa tima law aqradahu iyyaha berbeda apabila ia menjadikan aset tersebut sebagai pinjaman modal summa inna bintamakana min al-ikhraji fi dayni bi anna kana ala mali muqarrin lahu alayhi hujjatun keluar segera Dalam masalah piutang jika dimungkinkan mengeluarkan zakat dengan harapan akan dikembalikan secara penuh. Wa illa fa hatta yagbidhu fa yukhriju zakata kullahu aw Meskipun dengan perjanjian baru Maka bagi si pemilik harta tetap dikenai kewajiban zakat pada masa jatuh tempo zakat. Walau abroahu anidayni lam yabra an kadri zakah, walayasihu ayabroahu an kadriha kula amin wajan wibih azkathu li adamil Namun Apabila harta ternyata tidak dapat kembali pada masa jatuh tempo hutang Maka kewajiban zakat dibayar ketika harta telah kembali Ini lagi mengenai waktunya ya, waktu pembayaran zakat Tapi ini semua menunjukkan kepada kita betapa Para ulama itu berhati-hati dalam soal zakat begitu rupa, kerana ini menyangkut bukan hanya kepentingan musyrik, tapi juga orang lain. Gitu lah. Jadi ini kepentingan umum pembelian syakat itu kepentingan umum yang dimasak apa ya, sapul apa mustahiknya lah ya dan yahudi. Itu itu menjadi miliknya Allah. Artinya membiayai ibadat buat masjid dan sebagainya pondo-pondo dan kepentingan Rasul kegiatan kalau dibiayai pengajian dan sebagainya kan juga pencetakan apa, tablet dan sebagainya masuk di situ dan anak yatim serta apa ibu sapi tadi ya nah para anak keluarga yang memerlukan dan orang yang berjalan di jalan Allah, Ibn Sabil. Maksudnya apa? Kok perlu dibuat begitu? Kaila yakuna jula dan bainalaknya agar supaya harta benda yang terkumpul itu jangan beredar hanya di kalangan orang-orang kaya saja di antara mereka. Ini, ini inti ini dalam Islam itu jarang diberlakukan kepada umat malah justru-lucunya kepada orang eh, Orang non-Muslim Padahal dalam Quran jelas Tidak ada yang mengkhususkan pada Non-Muslim Tapi juga umat juga kena ini Harta-harta itu tidak boleh e, Lalu e, tertumpuk Di tangan sebagian kecil orang Yang lain tidak ikut menikmati Nah itu adalah Apa yang dibilang sebagai V Banyak sekali lah Tapi jarang akan di bicarakan kenapa karena ya kitab-kitab biasanya ya di sekarang untuk orang-orang yang Islam itu bedanya kita sedang di masyarakat yang sangat kompleks ya apakah masih wajib fe apa tidak dan seterusnya itu kita harus dibicarakan. bicarakan. Selamat. So itu, talafil ihya. Laukana'Alihi ta'ilun mustaghrikumalih, فلا zakat'alaih. Lianahu leis huniyan. In alhuniyuma yufadilu anilhaja. Suatu faida. Imam Al Ghazali berkata atau berpendapat dalam al-Ihya, apabila seseorang memiliki hutang yang menghabiskan hartanya, maka tiada kewajiban zakat baginya. Karena ia bukan termasuk orang kaya, ya ini menjadi pertanyaan masalah. Soalnya PRBI yang apa mendapat bantuan likuiditas bank Indonesia itu pinjam ratusan miliar, kalau lari luar negeri lah ini bagaimana ini, ya, ya banyak yang non Muslim tapi yang Islam juga ada itu itu harus kita bicarakan. Sayangnya kita jarang ada kesadaran sosial seperti ini, ya dibiarkan saja. Ya banyak teman-teman kita yang, yang begitu kelakuannya itu, bawa lari uang ke uang negeri, pinjam, juga nanti eh, menyembunyikan itu dengan cara yang menurut mereka cerdik, tapi ya sebenarnya kambang ketahuan. Ambil contoh Astra. Edwin Surajaya itu eh, ketika Astra sendiri meminjam uang dari BBBN atau minjam uang dari di coverall BBBN maka dinyatakan Astra sudah tidak punya uang lagi tidak punya harta tapi Edwin sendiri itu mem mem menggunakan uangnya Astra itu membuat perusahaan di Amerika Newbridge. nah perusahaan ini yang membeli Astra di Indonesia berapa ini situ lagi-situ lagi, situ lagi jadi kita melihat bahwa dalam ini, jadi semacam apa ya pinter-pinteran ada penipu nah ini dibiarkan oleh sistem hukum kita nah seharusnya ya bagi kita ya menyinggung soal begini tapi karena Kaya-kaya kita tidak mengerti usahanya, satu dan kedua, ya takut kepada pemerintah. Karena pemerintah itu ya lebih jendong untuk mengikuti mereka. Baiklah sebabnya mengapa perintahan kita harus demokratis, ya kita harus benar Kalau tidak demokratis, ya ya seperti itu. Ya takut kepada pemerintah, dia ya, melani yang kaya itu. Terus...